De omkom på mystisk vis, da de havde afdækket Tudan Grammons grav. Sådan går det alle, der krænker den hellige gravfred. Også de herrer, der har skændet Inka-kongens sidste vindestel og tilmeldt hans bombe med til Europa. Tror de virkelig? Bestemt! Hvad ville de sige, hvis Ægypteren eller Inkarerne kom her og rode i vores kongegrave? Måske har de ret. Nå, men jeg skal af her.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 Hen til Hvilken overraskelse. Goddag, Næster. Rart at se dem igen. Er kaptajnen hjemme? Heren var netop redt ud i natur. Men jeg tror snart, vi kan vende ham tilbage. Der kommer hesten allerede. Så plejer her at indfælde sig ganske kort tid efter dag, kaptejn Hvordan går det? Øh, øh, øh, goddag. Øh, goddag Hvad skylder jeg æren? Ja, jamen, det er jo tæn, tæn Nej, jeg glæder mig over at se dig, min kære ven Og hvad bringer så dig til Møllenborg? Åh, oh, du ved Jeg kommer som end bare for at hilse på dig og professor Tunsoll Og den har han det forresten Helt fint, fint Som det optager sine eksperimenter for tiden plads, sig han, er en han fik sit idé Han, han, han tror, der ligger en berømt grave her i nærheden <laughs> Goddag, professor Jamen, det er jo sindssygt sind. Næst ikke en overraskelse Du bliver forhåbentlig nogle dage Nej, jeg skal desværre videre allerede i aften Hærligt, herligt Det er med en stor glæde Så ses vi måske i morgen Nå, jamen, jeg vil må videre med arbejdet Åh, oh, han er tabt for den du Når os to hellere få en lille dreng Øh, uh, apropos drengs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 Undskyld, kaptajn, så er der altså noget, der hækker, for der er stadigvæk vand i Ha <laughs> Ja, den er god er du lad mig smage i gang Udra, mm. oh, søslange og føj, det er jo vand, Afskyld, rent poste, <laughs> Hvad skulle det ellers være? Vin for katten, det er jo det nummer, jeg har set tryllekunstnerne inde i vej til hver eneste aften jeg, jeg har set dem så tit, og jeg troede, at jeg havde lurt kunsten af ja. Hør, vi var derinde i aften. Jeg hælder hele før jeg har nuret den platfåde plattenslager hans elendige vidusmage, ja Jeg kan hele forestillingen ud Det eneste, der interesserer mig, det er denne trøllekunstner Hold nu godt øje med ham Vi har tid nok Der er flere før Hans. Både forkeren og alarm og mægtet jarmelag Og en knivkaster Ja, han er mægtig Ja, det er forkert, Varsen også. Du kommer. Mine damer og herrer, de eksperimenter, jeg nu skal vise dem, er de samme som jeg har vist for Maharasien, når han bare Og, mine damer og herrer, jeg har den ære at præsentere for dem verdens største fænomen, Madame Jarmila. Og nu jeg får Madame Jarmila til at falde trance, Madame, Jamila, vil du redde til det Ja. Godt. Sig mig så den herres fornavn. Sofus. Stemmer det den herre? Ja. Nej vel, well, madame Jamilla, hvad innehåller så denne dermes taske? Lomme til at klæde, lomme du. Hendes mand? Ja, jeg, jeg ser du faret. Han er lige vundet tilbage fra lang rejse. Han lider lider der af en mystisk sygdom. Solguden, solguden, så der, frygtede lige for barnet siden over ham. Uh -huh! Øh, mine damer og herrer, vi beklager meget, at vi må dem, denne lille fortælling. Vi har en meddelelse til pru Clermont, som befinder sig i salen. Hun vil tage til sit hjem straks, da hendes mand er blevet alvorligt syg. Hvad søren? Det er jo hende mediet om før. Jeg ved snart ikke. Der var en fotograf ved navn Clermont med i ekspeditionen til byrå. Dem, der fandt Rasker af kongegrav. Og nu, mine damer og herrer, følger næste nummer. Den verdens sensation. Knivkasteren Saratte. Mine damer og herrer, det nummer, der nu vises for dem, er uhyre farligt. Jeg må bede om fuldstændig ro. Han minder, general Ja, jeg tror det er ham. Kan vide, hvad der har fået ham til at gå til scenen? Og nu, mine damer og herrer,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 Ikke du godeste Hvad er der? Bianca Castafiore Milano Snattergal Omersangerinde Det er bare dog forfærdeligt Det går ikke Vi ødelægger hendes ej Vi stikker af Hvorfor skulle den skrigeballon også kommer og øde i det hele? Nu fik vi ikke set tryllekunstneren Og opklaret hvad Alcazar laver som knivkaster Men det mest uhyggelige var nu at leve mediet, der forudsagde solgodens hævn Ja, Jeg er smidt lov på det hele Hvis vi kan få en vogn, så kører jeg derhjemme Så vi det mindste slipper tørskoet fra den her Tak Taxi! Det uh, uh, er allerede morgen Jeg havde ellers meget drømt om indkager og solguder og opdagelsesrejsende, der døde som fluer Rolig, rolig, jeg kommer Godmorgen, herr Tintin uh, uh, Ja, jeg vil da sige, uh, godmorgen Dupont og Dupont Hvordan står det til? Ikke allerværst, absolut ikke uh, Det vil sige, uh,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 Hallo, det er Dupont. Nej, Dupont. Men det. Jeg ja, er ligesom i Dumfag. Ja, nå. No. Ja, det var det med den analyse, var. Du godeste. Hvad er der loss? Han fortæller, at endnu en professor er fundet sørgende i sit gadekar. Gadekær. Badekar. Med små glasgårde ved siden af. De øvrige medlemmer af ekspeditionen må straks underrettes, så de kan komme under beskyttelse. Radioavisen. Af de syv videnskabsmænd, der deltog ekspeditionen til Peru, er Bergamot og Horné nu de eneste, der ikke har delt skæbne med deres kolleger. De overvåges dag og nat af politiet og selv Naturhistorisk Museum, hvor Rone er konservator, holdes under skarp bevågning. Pas på. Der, der kommer nogen. Halt. I løvens navn. Det er bare mig. Nå, Tintin, øh, tin. øh, vi er lidt oprevet Jeg troede, de skulle bevogte her Hognes vindue Jamen det gør vi vel også Vi står her ind og bevogter vinduet, ikke? Jo, men de skulle stå udenfor Hurtigt, der Hognes Der er sket noget Forfærdeligt Nu sover han også For sent Og det nytter ikke at optage forfølelsen Den skyldige løb gennem parken og sikkert over alle bjerge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 så det er det selv for syv millioner, søren. Næh, se, der har vi jo visen. Ja, du store kapitaler, har de, har de læst det her? det, det undrer mig. Overskriften er det, eller nu skal jeg læse for dem. Glaskule, mysteriet fortsætter. Det menes, at en fantastisk indianer vil straffe de videnskabsmænd, der fjernede indkampen mumien... De burde jo lægge sig deres avisen noget bedre, kaptajn Men hvorfor? Det er et spørgsmål Hvorfor dræber denne fantast ikke sine offre I stedet for at påføre dem En mystisk sovsyg Som til med kan være meget langdark Herre Tenten Goddag, næste. Er kartangen hjemme? Her, kære ven, træde nærmere Og professor Og Hvordan har han det? Fortræffelig han sidder egentlig i stuen og læser højt for mig. Men politiet har truffet alt inden de forholdsregler for at sikre, at det syvende medlem af ekspeditionen ikke deler skabene med de øvrige, professor Bergamot. Jamen... Øh, øh, Hvad kender de ham? Hvad er det, jeg kender ham? Til med ordentligt godt. Vi har studeret ham mange år. Mange, mange år. Er han den sidste af de syv? Så de kender Bergamot, professor? Er det ikke hos ham, denne mumie befinder sig? Åh, nej, han er uhyredeskværdig. vi hilse på? Ja, tusind tak. Med stor glæde. Åh, bevært. Så tager jeg sig hen alene. Det var bare venlig forespørgsel. Min bil holder der nede, til Lad os se, jeg kommer afsted.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 Og min Hund Terry oh, oh. Det er ja ja ja ja her i ja Rasker ja Ham der slipper ildløs, der får skrækket deres hu. Når man ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det er jo til, på døren. Jeg er forresten ved at skrive en afhandling om åndemæneri fra gamle tider. Læs denne oversættelse af en inskription på os på Kappers skravkammer. se. Langt fremme i tiden vil der komme syv hvide og skænde den hellige bolig for ham, der slipper himlens ild løs. Disse vandaler vil bortføre mumien til deres fjerne land, og hævnen kommer efter dem over bjerge og dale.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 vi kan ikke mærke. det. Hans hævn er mig. kan de også mærke det? Han lugter en fantastisk af svavl. Der er intet at frygte, herr Bergemot. Huset er jo godt bevogtet. Der er skøjet fra vinduerne og detektiver nedenfor. Vi er helt sikre. Så godnat. Så godnat. Og... Det er svært at falde i søvn efter den forskrækkelse. Men nu bliver der stille. Var det dig, der skræk, kaptajn? Øh, hvad? Ja, ja, ja. Jeg havde meget Rasker kapak fløj herind og smed glaskugler på gulvet. Uhyggeligt. hyggeligt. Jeg drømte det samme. Uh, hjælp! Hjælp! Professor Tunzold, er der sket noget? Uh, nej, men han er derinde. En tjernermumie nede fra stuen. Han kom ind i mit værelse og kastede en glaskugle. Den samme drøm. Mystisk. Har Terri nu også drømt? Er der for sporet noget, Terri? Hvad er der? Skal vi ned ad trappen? Vi læser efter og ser, hvad det er. Men vær stille. For syv. Åh, for syv. Åh. Kom du noget til, kaptajn? Nej, jeg snublede bare. Men har nu måtte prøve at være stille igen. Terri står hyde uden for Bergermarnes dør.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 Dør og du er jo låst Selvfølgelig, skorstenen Hold godt øje med taget Nogen flygter dernede Det var vagterne, der skød, mænd. Øh, væk dit jævle I med hjælp. hjælp de kommer tilbage Åh, de kvæler mig. Rolig, rolig, professor, væk mig Det er kun også der venner. Åh, nej Vi må have fat i en læge det, det, de, de kommer nærmere. De er så Ja, de det mig. <skrilleziger> vil lige ind og høre. hvordan har det. Han er helt ude af flippen. Er han nu i Nå, nå, så finder han der til ham. men hvor må den gemme sig, den gamle skole. Det er færdigt, Men pentolen kan du da finde ham. Hold op! det reagerer. Du Højst, Mystic! Mystic, der ikke? Nå, nå, Det er vi. ja. nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, du nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå, til her. Det er jo brafuldt, guld Professor Tunisold, professor Tunisold Tunisold for 7.17 Lad os skjule den gamle høgnæse Tunisold Kaptejn, se der Aftryk af en blodig hånd på træstammen Tror du banditten er flyttet derop? Hvad er det der ligger i græsset? Det ligner en par fly Ja, det er god nok, det er Tunisols Og græsset er reddet op som efter er slavsmål. Slagsmål? Du mener, at Turene er vil op og slås? Måske har han kun forsvaret sig Han er i hvert fald væk Måske bortført Vi må finde ham en fart Tag, find ham Pas på, kaptajn, dæk dig Hvad er meningen? Hvad er det for et torskehoved der fyre på os? Sniskytte, skadedyr, dyr, skunk Hurtigt, kaptajn. Tag din skyder og hold mig dækket. Jeg prøver at nå hen til huset. Han er derinde. Dækkene, kaptajn. Sigt mod dækkene. Vi må stanse, de slønger. For syv millioner så kalder de så fars igen. Jeg tog vognsnummer. Politiet må straks underrettes. Meddelelse til alle patruljevogne. Stans sort Opel Olympia, nummer 317-413, og arrestér bilens fører. De kan have skiftet bil undervejs. Måske er det forgæves at få for følgesporet af den, til de flygtede i. Stak, Det er et menneske. Et hjerte af guld. Jeg siger altså bare, hvis disse så opfyre mander og kører ham for Vi må lade politiet om eftersøgning, kaptajn. Kom, vi kører hen til hospitalet og hører, hvordan det går med videnskabsmændene. Vi vil gerne tale med overlægen. Et øjeblik, værsgo til plads. Det er virkelig et usædvanligt tilfælde. Hver dag på samme tid falder alle syv patienter i trance, kort efter en krisen. Men kom hellere med en på stuen og sætter, det Hele den medicinske verden står stolt. Det er en uforstående overforsygelsesbillede. Man håber på et mirakel, men de syge skal I bare se. Det ser jo meget roligt ud. Ja, ja, ja, ja, lige nu. Vent bare. Klokken er... Ja, det kommer nu.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 Ui, til forstår du? Godt. Vi kører til havnebyen St. Måske Måske politiet i mellemtiden har fundet spor, vi kan følge. Se, der er opløb henne Det ser ud som om du trækker noget op fra vandet. Ja, det er en men ikke en tordumel. Øh, den er pæs. På står der også. En stans her, men vi spørger os for. En fisker fandt den, mens han trak vold. Har de undersøgt den her betjent? Rotons nummer og nummerpladen? Det var fjernet. Og hvor formål? Det kan være, Tunis sportfører, bortfører, der gik ombord i et skib her. Godt. Vi sender deres ven mange til alle skibe, der har påladt havnet Nylig Og håber det bedste. Vi er med andre ord ikke noget en pen videre, Tintin Nej, desværre Lad os kigge på det skib hende der skal til Sydamerika Måske er de ombord på det Måske også stakkelstunde så Ja, måske og måske Du store kineser, er det ikke? Jo, men sanden Hey, hvad går der? Hvor skal du hen? Halløj, general al -Gazard. Hvem? Åh, oh, Tintin hvor skal de nu på turné? Turné? Ingen turné mere. Det var da min partner fra Peru. Chiquito, forsvundet. Chiquito? Var det indianeren, der var med i deres knivkaster nu? Ja, men jeg sunkede i jorden, inden de rejste til Europa, sagde han, at han nok forsvandt den skønne dag, og jeg ikke skulle eftersøge ham. Nu det skete for ti dage siden. Ti dage? Han forsvandt altså den tolte. Sig mig, var Chiquito rigtig, indianer? Ja. Hvad skal ægte? en af de sidste, der er ingkærernes ja, efterkåret. Ja. Ingkærernes? Er det sikker? Selvfølgelig er jeg sikker. Nå, ja, du må på Foræld til din, og måske på gensyn. Nå, ham knivsvingerens makker var indianer og hvad så? Han forsvandt den 12. Natten til den 13. blev Bergamotte offer for glaskuglen. Ja, det er meget godt sammen, men det bringer os ikke nærmere.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 den dumme, hund sprang ud i vandet efter hatten. Ja. Svøm herhen, dit lille Og Og spytter den hat ud. Du Nej, det er umuligt. Kaptejn, kaptejn. Du forlager måske, at jeg skal tage på. Kender du den ikke? Det var derfor, terre, ikke ville lade den være. Se initialerne. T.T. Tryfong, Tunisol. Splitter mine bremsejl, Tunisolshat. Udløsede den 14, og passerne er mærket Pakka-kamak. Hallo jævn derhen. Ja. Der kender de skibene, der hedder Pakka-kamak? Ja, det er sygt. Faktum, at vi til 10 år færdige i denne 14, Til vi kan lave men det er en lille smule. Hvor er sagsmålt for ham? Tror du, at han er forfærdelig? Så Sakito, du fra en nu er på første på til Vi tager den første maskine til Kairo. Vi tager den første maskine til Kairo. Vi tager den første maskine til går Vi og den første maskine til Kairo. Vi tager Vi tager den første maskine til Kairo. Vi tager den Vi tager Vi og så kommer vi til med, de er i men Nu skal vi snart gense gode gamle turnes sol. så højt kaptajn. Vi bliver skygge overalt Skygge? Slug jo op. Ej, hvem skulle skygge os? Der er ingen andre vi har. Ja. ja, det er måske kun for det, vi ser fremmedartet ud Nemlig, Tintin. -tin. Glæd der heller over folkelivet. De maleriske dræfter får ikke at tale om de søde lamaer derhenne, hva? Ja. Rolig tag. Ja. Det er bare en skikkelig lama. Lad nu kaptajnen af den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 og hold dig for lame for fremtiden Kom nu, vi skal ned til havnen Der går de På vejen mod havnen De ved altså at Takakamak kommer ind i dag Der Er i alverden? Dupont og Dupont det var dog et mærkelig tilfælde Nej, det er jo totalvis ikke noget tilfælde, til en Politiet der hjemmesender os herover for at finde Tone Sal Vi øh, kan nemlig røbe, at han er ombord på Packagea Et skib altså Det siger I ikke Det skulle vel ikke være det skib Jeg kigger den herude styrbordet for den lille frem der Men... Donner, hvad ouais der? Hvad er der er kaptajn? Her tager kigger den sig selv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 men nu kommer det værste. Hvem er det er? du det snus hårdt? Det er jo bare kernen. Det er okay, skibber. Det var tæt på. Han gik ind i sin kahyt. Fri bane. Let det nu. Du er almægtig, der ligger og sover. Hvor er igen? <tryk> Næh, lidt længere mod vest. Her ja, er Sol. jeg ikke straks skulle genkende dem. Vågn op, professor! Det er mig, Tintin. Vågn dog op. Det nytter ikke, de har nok bedøvet ham Men, hvad er det var der armbånd, han er på? Mumiens Du er ret, unge mand Raskar pakaks, armbånd Hænd op Se, Kito Hvad har I dog gjort ved den stakkel? Han er ingen stakkel Han er en forbryder Han smykker det sig med det hellige Inga smykke Og skal dø din skæbne er ikke haugjort. En nu! Din lille bandit, du skal betale dyr for det her. Så har du med at komme væk i en fart. Sufte. de møder tænk til og oh, det, det, det, det er de søslinger. Rå til, kaptajn. Jeg, jeg slap med nød Kom, væk. Er du så! Overhovedet. Men hun er så lavet ombord. Jeg så ham selv. Jeg dømte ham til døden, fordi han tog det dumme armbånd på. Vi må i land efter forstærkning. Bliv her og hold med dem. Jeg finder en telefonbog så tilgang og hjælp. Du sætter din båd i vandet derude Den rårer herind Vægtage, de må ikke se os Vi prøver at følge efter dem, når de kommer ind til kysten Måske fører de professor Tunis med sig Nu har jeg været der i fire timer hvor Og ikke spurgt en ting Og døgnet også Hallo du der Du har ikke set nogen mand med en lille hund Jo, ham kender jeg godt Der er også en hatter Tæn, der er, du mig Jeg fulgte efter dem, og de fortsatte med Tonsold til stationen i nabobyen Og tog toget til Javga Så vendte jeg om for at finde dig igen Fint, vi tager det næste tog Ja, der er bare det ved det, at her går kun tog hver anden dag Fik du på politiet? Hvis du med politiet mener dybong og dybong, så snork så de Men jeg fik den der på ud Og nu går de formentlig og efter dig nede i Chile. Hvis det ikke dukker op, tager vi afsted uden dem i til Tind. Resten af toget er Men Vi har hele den her vogn for os selv. Vi er måske de eneste, der skal til Javka. Har du set på kaptajn? Der står, at denne togbrud er den højeste i verden. Ja, vi stiger i hvert fald. Brav. Hvorfor standser vi? Der er ingen station her. Hurtigt, der er noget galt. Vores vogn er koblet fra toget. Vi kører baglæns. Hopp bag! Tordøn og du har ret ud af der havde I mere sidste chance. Den virker ikke. Sabotage. Hvad nu? En turde. I Nu skal vi slå verdensaktorer. Udspring. Det var et svinehelt, vi slapp som billigt, Tintin. Jeg er næsten opgivet at se mere Tja, men det er en lang spaceretur til Javka. Må det er den by, vi kan skimte derude? Lad os det for er for jer, er Godt, vi holder mund med uheldet over for myndighederne De må gerne tro, at vi omkom med togulykken Så fortsætter vi undersøgelsen på egen hånd Når vi altså har fået noget at drikke. Der står et par panarbejdere, lad os spørge dem, om, om de har set tonsol. Senor, har de set en lille mand med årskæg og briller? Nå, no, senor? En lille mand, grøn frakke? Nå, no, senor Jeg går hen til den lille frugthandler og spørger ham Der står og står, Rino er vi ellers skægte ham? Åh, oh, åh, oh, oh. <laughs> Hvad leder du efter nu, knægt? Samle der op i Skammer I jer ikke? Sinere en lille dreng er åbnet, det er min ordne fyre, Pedro. Godt til, lad dem så løbe. Det er jo tunen sol vi skal finde. Psst, psst. Signor, gå på bibusken og pas på inden så du taler med mig. Ja, jo, hvad er du? Jo, det, det, det var mig, du hjalp før Nu jeg gør gøre gengæld og hjælpe dig Jeg vi hvor den mand er, du søger Du kommer til inga en ved solopgang Med våben og en til lange tur Vi følges Ja, hvad? Uh, tak, og på gensyn Nå, det er du, kom du i snafsmål? Vi har fået en ny ven, kaptajn. Nu skal du bare høre Hvad er det for en ven? du jeg har godt lide vide noget om Jo, du kan huske, jeg fortalte dig om ham der Hvad for en Jeg Ja, ham den lille dreng Hvad, hvad med ham? Ja, vi fulgte sammen med ham og så. Hvad så? er din lille ven. Hvis han ikke snart kommer, så vi. Der jeg... er han. Han har taget lade med, med. Rejsen, Rejse lang, Signoros. Hvis I tror, jeg vil rejse med de der så tager I frej. ikke være fan af sin hår. Det er mere Bange! Hvem får det du taler til? Jeg er bange, for så er det bare klander og Nej, af, af, af, slip et skæd, dit uger <laughs> Når lamme er bred, den altid gør det sådan Tænk, det siger du ikke Og jeg som netop er kommet til at elske de kære dyr Vi har spillet tid nok Hvad hedder du? Sorino Jeg er jeres eneste ven Alle andre bange for indkære jeg får de ikke siger noget til fremmede. Men findes der der indkærer er nu i vores tid? Det lyder utroligt. Ja, men men de ved really, det really ikke, Signor Du den eneste og jeg viser jer vej til soltemplet. Tænk landskab kulde. Ja, jeg får nu. Uh, uh, uh, uh, uh. Asche! Nå, no, no, kaptajn, vi kan nyse, heller slavine Hæ, ah, hæ, ah, hæ, ah, hæ, ah, hæ ah. Asche! Oh. Hvor er I? Sorino, kom her Og, og tager I Hjælp med at finde kaptajnen Ja, ja, ja Skudist Han er helt grøn i hovedet jeg prøver at lade ham lugte lidt viske Ikke det med med at lugte Når med at give mig flasken Pas nu på Ah, det gør. Ikke for meget, kaptajn Du ved, hvordan det plejer at gå Hvis jeg skal vade videre i det her Måne-landskab Så bliver det i hvert fald ikke uden whisky. Der ja, dernede I morgen vil jeg rejse gennem grøn skov Ikke mere sne Og ikke mere whisky. Ligger soltamlet i den skov så endnu? Oh, nej, Tintin tin. Mere langt endnu Først skov, så igen bjerg Jeg har snart fået nok af den her skovtur Og så alle de elendige møjdyr Au, oh, de stikker. Jeg skal lære dem. Oh, der fik jeg da Au, oh, de bedste. bedst. Uh, hold mod. Hvad er der? Det var ikke til jer. Det er de lyngder deroppe. Avekantene. De griner af os. Men jeg skal lære dem uopdragende tømere. Spar på kruddet, kaptejn. Vi kan få brug for kuglerne til noget, der er farligere. Ja, du har ret til ting. Men det behøver de jo ikke at være frække, vel? Videre. Det er en lille storflod. Vi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 Den træstamme, du satte dig på, kaptajn, var en krokodille øh, øh, øh, ja, det, det siger jeg Tak for hjælpen, Tintin Kan du se, det var godt, jeg bad om at øh, passe på Tag bare plads igen, nu er den lige så ufarlig som en træstamme Kom, signores. jeg har fundet båd I følger med min pas på krokodiller Det er sol simpelthen ikke siger. Et vandfald. Hvordan slipper vi over til Vi laver en hængebro. Folk kan træde op på den klippetop. Du godeste tolv brast. Ti-tænd! Han forsvandt ned i slugen. Åh, det er Har ikke drukket? Hvad sin jord har du? Åh, oh, jo, så endnu, nok er Tintin en dygtig svømmer, men den strøm dernede, det er da ikke en levende sjæld, ikke ham nok, hvad? Oh. Vi ser ham aldrig mere. Åh, oh, siger si, han lever, signort kaptaj. Halløj! Halløj! Hør, det stemme, drømmer jeg eller her hvor? T Tintin? Jeg er hernede, inde bag vandmuren. Vi er bare nede! Hvad skal I se? Landmuren, hvad mener Antorino? Vi vil vi gøre som man siger. Vi kommer til Tintæne. Jeg blev taget af skråttemperaturen der først, og på en eller anden måde var jeg pludselig i den her klippehul. Fantastisk Tintæne, og ikke en reff. Hvor er vi? Jeg tror vi har opdaget en alt gammel indgang til soltempel, som selv indkærerne har kendt. En primitiv trappe går længere opad ind i grotten. Her skulle jo være mørk som i graven, men... Øh... Stenene er begge af en slags fosfor. Det er derfor, vi kan se. Men lad musse stille. Jeg har på fornemmelsen, at vi ikke er langt fra Tunisold. Ja, ja. Se den åbning derop. Tag og prøve på at vise os vej. Kom med. Godt det? Ja, til videre. Se, her en ny grotte. Og du store...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 Hvem våger har betrædet det allerhelligste? Grib dem. Karnevalsoldater, knaphus og klods med jord, slæb mig i købelse, knokkerøn. Roelig, rolig, kapten. Kampen er forholdt. Heimeder, jeg... I er tanket ind i dette tempel, hvor solen dyrkes. Som en gus. Straffen er døden. Nå, så det er den, din lærske fedeløst, mor, og det kunne du lige, være. Tid stille, kaptajn. Ærede søn af solen, vi vil ikke vande af templet. Vi søger blot efter en ven, herre Tonesold. Jeres ven har våget at smykke sig med den hellige rasker kapaks armbånd. Han skal også dø.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 Det er en køn vi har råd at ind i Fanget som fluer i en flaske Måske viser der sig noget Ja, det siger du altid Hvornår var, at vi skulle flamperes? Vi må tilbestemme datoen. Inden 30 dage ha? apropos flammer Hvor har jeg gjort af Jeg skulle have en pige Øh, alt det skik, man har i lommerne Jeg viser Nå, her er det Når tændstikkerne er sluppet op, må du bruge brandglas. Det er nok sådan, de vil antænde bålet Tage, lad mig lige låne den bidervis Kom herhen, Tage Hvad er det, der står her? Hurra! Sig mig, hvad rappler det for dig? Vi er -la, -la, -la, -la, la. Nej, vent Jeg vil ikke give dig falske forhåbninger Men stol på mig og lå at gøre, hvad jeg siger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 det er nemlig kaptajnens fødselsdag Hvad er nu det? noget slutter du? Du lovede at adlyde mig Godt Det er så bestemt At jeres dødsdom Fuldbyrdes På denne dag Hvad er det, Tone Søl? Jamen, Og kæftan her, der kommer de også her. Det bliver så morsakken. Fantastisk renagtig, goddag, Jeg må se, det hele er virkelig godt i sindsat. Dræfterne, maskerne, og det er alt sammen. Det bliver gæst takt, vi stopper jo. Det er det korrekt? Ja, yeah, man må jo lære glæde findes oftere til sig en historisk gengivelse fantastiske kostumer. kostymer mm, brakfuldt sminkede sete danse alt er det rigtigt til den mindste detalje bare den går som jeg håber Og for timen er inde åh oh, du dagens store stjerne Ram dette Med dine stråler Stans, Inger Høvding Din befaling bliver ikke hørt Lad solen vise os At den ikke kræver vores død Ti Og masterlige Huslehund Hvor hvor du har tale Til solen Edle sol Vis din magt, stans dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer. Stakkels tindtænderne er blevet bindende gal. Jamen sige, er det virkelig fikser du siger? Ja, jamen snækken har jo ret. Hvad sker der? Er, er det troldom eller er, er jeg også blevet kuldret? Nu så jeg altså afvælge en rigtig solformørrelse til at opføre denne scene. Nåde, du fremmede. Få solen til at skinne igen. Der er Vi skal opfylde alle dine ønsker bagefter. Jeg stoler på dit ord, Adlinka. Jeg vil befale solen at komme igen. Stor sol, dagens stjerne. Vær nådig. Giv dine sønner lys. Du. Så solen er lydende. Lyssler dem straks. Hvor står du nu, kaptajn? Ikke en lyd. Men det er jo mægtigt det her, jo? Jeg, jeg læste om solformørkelsen på den bide, der du havde i lommen. Det var derfor jeg valgte præcis dette klokkeslæt. Alle fremmede, i har jeres frihed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 Et hospital Hvad laver du her, Clermont? Og du, lupet. Oh, Åh, jeg har sovet Åh, har jeg oh, hej, er det godt, hej, jo, godt. Ja, Og det her går skal virkelig tage for god værre Jeg har også en dukke, der forestiller kategnen. Nu stikker jeg en nål i den sådan. Au! Men, før vi skilles, kære fremmede, så sværger, at vi aldrig ryber hvor soltemplet ligger. Vi sværger ved profeten, skæg. Jeg er ved mit egen. Vi ikke at sige et ord. Ja, jeg sværger også. Jeg aldrig spilt med andre film. Nuvel. Vi så mange skatte med jer Som I kan bære Nej tak Vi vil ikke have jeres skuld. Men giv fri Han er fri Og har bedt om at blive her Hos sit folk Jeg har altså bare et enkelt ønske Meget et ønske Hvor er der en lama Og en vandpost Laman står der her er en kilde, men hvorfor? Et øjeblik! Fantastisk! Kaptainen drikker vand! Hå? Hvor skal du hen? Og, og hvad har du i munden? Der fik du den din forlorene kamel! Det har jeg glemt mig til længe.